ul nostru culte cartea lui Isus el te a adus să zădești în noi harul vieții noi Faptele apostolilor capitolul 4 versetul 1 pe când vorbeau Petru și Ioan, norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, capitanul templului și saducheii. Acest capitol din Cartea Faptele Apostolilor arată lucrarea pe care a făcut-o Duhul Sfânt prin apostoli ca urmare a minunii vindecării ologului de la Poarta Frumoasă. În urma cuvântării ținută de Sfântul Apostol Petru, numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000 care slăveau pe Dumnezeu. Adunarea Domnului creștea. Afară de lucrarea încurunată de biruință a apostolilor, capitolul 4 ne mai arată și marea împotrivire a satanei față de lucrare prin preoți, capitanul templului și saduchei. Era de așteptat căci numai acolo unde se vede rod se ridică și împotrivitori. Unde sunt oi se adună și lupi. Dacă Petru și Ioan n-ar fi vorbit norodului, nimeni n-ar fi avut nimic cu ei. Dar oare puteau ei să tacă? Un foc ardea în inima lor pentru Domnul Isus și unde este foc nu poate fi o și nepăsare. Focul luminează și încălzește. Petru și Ioan au fost primii oameni care au aprins focul lui Hristos pe pământ. Și acest foc aprins atunci arde și acum, pentru că toți cei care au primit pe Hristos ca Mântuitor și ca Domn au devenit focul lui. A fi creștin înseamnă a fi focul lui Hristos pe pământ care aprinde noi oameni pentru Hristos. Primii creștini ardeau pentru Domnul Isus Hristos. Ei mergeau la templu și acolo aprindeau oameni pentru Hristos, iar preoții veneau cu gălețile lor, cu prigoana, ca să stingă acest foc. Ce suntem noi credincioșii de astăzi? Putem fi orice, teologi scusiți, predicatori talentați, cântăreți mari, etc. Dar dacă nu suntem focul lui Hristos pe pământ, nu suntem nimic pentru El. Focul însă trebuie întreținut ca să nu se micșoreze. Nu stingeți Duhul, spune Cartea Sfântă, sau înflăcărează darul care este în tine. Domnul Iisus ne-a pus la îndemână mijloacele Harului Său pentru ca să păstrăm și să creștem focul Lui în noi. Rugăciunea, cercetarea cuvântului Său, adunarea frățească, frângerea pâinii. Cine este aprins înăuntrul Lui cu focul Lui Hristos, poate să aprinde și pe altul pentru Hristos, așa cum s-a amintit mai sus. Dacă ai din partea lui Dumnezeu trimiterea să vorbești norodului, vorbește limpede, fără teamă și cu foc. Dumnezeu te întărește și te ocrotește. Când te trimite Dumnezeu, te trimite să-L înalți numai pe El, felul Lui, cuvântul adevărului Său. Norodul asculta cum asculta, dar preoții, acești dușmani ai adevărului, erau foarte atenți la ceea ce vorbeau slujitorii lui Dumnezeu de a avea măcar pe jumătate din atenția dușmanilor adevărului când se vorbește cuvântul lui Dumnezeu. În înțeles duhovnicesc, când vorbesc Petru și Ioan, adică statornicia și Harul lui Dumnezeu, norodul se adună. Au venit la ei pe neașteptate preoții, capitanul templului și saducheii. Capitanul templului este o inovație târzie făcută de oameni. În la dată de Dumnezeu prin Moise nu era așa ceva. Toate adaosurile omului la rânduiala lui Dumnezeu au menirea să împiedice lucrarea mântuirii. Capitanul templului era mâna dreaptă a marelui preot, era șeful corpului preoțesc căruia îi era încredințată asigurarea ordinei de la templu. Unii cercetători sunt de părere că ar fi vorba de un ofițer roman, pus de guvernator, ca să supravegheze ordinea de la templu în timpul sărbătorilor când veneau evrei din multe părți ale lumii. Totuși, după cum răiese din faptele apostolilor 5, 24-26 și Luca 22-45, acest capitan ar fi fost preot, comandantul gărzii levitice, deoarece se amesteca în treburile religioase de la templu. Saducheii erau o partidă religioasă în sânul iudaismului care nu credeau în înviere, în îngeri și în răsplata după moarte. Din Vechiul Testament ei nu primeau decât cele cinci cărți ale lui Moise. Dintre ei se alegeau mari preoți întrucât formau pătura cea mai bogată a poporului, prieteni cu autoritățile romane. Preoții, capitanul templului și saducheii s-au năpustit asupra apostolilor văzând că norodul era pătruns de vorbirea lor, adică de învățătura nouă și frumoasă pe care acești slujitori al lui Hristos le-o înfățișa. Un gând duhovnicesc. Petru înseamnă statornicie, stâncă. Ioan, Harul Domnului. Când vorbește statornicia Harului, îndată vin păzitorii vechiului legământ ca să apere ceea ce este sortit de rămări. Mare grijă când vin acești păzitori ai vechiului legământ. Versetul 2 Foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Să știm bine adevărul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu când este vestit limpede și cu putere are totdeauna un efect dublu. Unii vor fi foarte fericiți, cei care l-au primit cu credință pentru mântuire și unii foarte necăjiți, cei care nu primesc acest cuvânt pentru că le strică planurile și religia moștenită. Vorbirea Sfântului Apostol Petru a arătat limpede acest adevăr. O ceață de 5.000 de bărbați și probabil tot atâtea femei erau fericiți și plini de bucuria mântuirii, iar altă ceată, conducătorii religioși iudei erau foarte necăjiți. Ei vedeau că norodul se îndreaptă spre credința în Domnul Iisus Hristos, spre învățătura Evangheliei sale, care înălța adevărul despre învierea morților, despre îngeri și despre nădejdea vieții de după moarte. După cum s-a amintit în meditația dinainte, conducătorii religioși ai iudeilor erau în majoritate saduchei care nu credeau în înviere. Iar apostolii tocmai despre înviere, despre învierea Domnului Iisus vorbeau. Acest lucru îi făcea să fie foarte necăjiți și tulburați până în străfundul sufletului lor, de aceea căutau să ia măsuri urgente împotriva marturilor lui Hristos. Adevărata mărturisire a Domnului Isus este atunci când se înalță adevărul jertfei sale și în același timp adevărul învierii sale. Unde este Isus, este și înviere din morți și unde este înviere din morți este și ieșire din mormânt. Cel înviat este liber și poate să umble. Așa a fost totdeauna, numai despre Isus și despre învierea din morți, adică despre trezirea din păcat, despre nașterea din nou să nu vorbești, pentru că stârnești mare necază în inima celor care apără o partidă religioasă sau alta. Reprezentanții vechiului totdeauna se mânie, se necăjesc și se necăjesc tare când văd că forțele noului câștigă teren. Domnul Isus, felul lui de a fi, este veșnicul nou aici în lumea învechită de păcat. El stârnește mereu împotrivire. Versetul 3 Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Faptul că Petru și Ioan învățau pe norod cele privitoare la Domnul Iisus, la învierea lui și la mântuirea păcătoșilor, era motivul principal pentru care s-au necăjit așa de tare căpeteniile religioase din templu. Când vorbești despre ceva e un lucru. Când cauți să înveți pe cel căruia îi vorbești, este cu totul alt lucru. A vorbit despre Domnul Iisus fără a învăța lucrurile privitoare la El și la mântuirea omului, căutând să înduplești pe cel ce te ascultă, e ca și când ai semăna semințe seci în pământ, nu răsare nimic din ele. În această privință, Sfântul Apostol Pavel ne este o pildă desăvârșită în lucrare când zice pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om de desăvârșit în Hristos. Coloseniul 1:28 cu 28 Sau, Pavel după obiceiul său a intrat în sinagogă. Trei zile de sabat a vorbit cu ei din scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu este Hristosul. Faptele Apostolilor 17, 2 și 3 Fiecare creștin, după harul pe care l-a primit de la Duhul Sfânt, este un învățător al semenilor săi pe care îi îndreaptă spre Hristos. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Mâinile oamenilor nu pot face altceva decât să arunce în temniță pe cei care nu sunt de părerea lor, adică să le răpească libertatea. Oamenii au pus mâinile pe apostol și i-au aruncat în temniță, dar n-au putut întemnița cuvântul lui Dumnezeu pe care îl propovăduiau ei. Cel mai mare rod l-a avut cuvântul lui Dumnezeu atunci când slujitorii lui erau legați și întemnițați. Tertulian, un învățător creștin din secolul 2-3, scria limpede Numărul nostru crește ori de câte ori sângele nostru e călcat în picioare. Un alt credincios spunea Biserica a progresat atât timp cât a purtat cicatrice, dar nu s-a întârziat să se piardă îndată ce a început să-și înalțe steaguri stăpână pe sine. Timpul când creștinii erau dați ca leilor era mai glorios ca acela când ei au început să-și ia abonamente la spectacole. Iau aruncat în temniță. Templele zidite de oameni au lângă ele și temnițe pentru cei care gândesc altfel decât religia lor. Templul zidit de Domnul Isus din pietre vii nu are nicio temniță. Unde sunt temnițe, să se știe bine, acolo e lucrarea omului și nu a lui Dumnezeu. I-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Gânduri duhovnicești Ce aruncați de oameni sunt primiți de Dumnezeu. În urma lucrărilor făcute de mâna omului se înserează, adică se lasă în tuneric. Nu este departe a doua zi atunci nu va mai fi nici o temniță. Domnul Iisus vine și odată cu el vine a doua zi fără sfârșit. Prima zi a fost când Dumnezeu a așezat pe om în grădina Edenului, a urmat apoi noaptea, adică păcatul, căderea în păcat. Versetul 4 Însă mulți din cei ce au zis răcuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. Vorbește dacă te trimite Dumnezeu și vorbirea ta nu va rămâne fără rod. Vorbirea trimișilor lui Dumnezeu este Isus cel răstignit, cel înviat, cel proslăvit și cel care va veni. El este adevărul de care are nevoie omul pentru mântuirea lui. Adevărul și viața totdeauna câștigă biruința. Sămânța aruncată își găsește un loc pentru încolțire și rodire. Nu toate locurile unde cade sămânța cuvântului lui Dumnezeu sunt potrivite pentru încolțire și rodire, dar sunt și locuri bune. Să semănăm mereu și va răsări rod în urma noastră. Mulți din cei ce au zis au crezut. Credința vine în urma auzirii, să vorbim mereu din cuvântul lui Dumnezeu ca să vină credința în inimile celor ce ascultă. te spunea, fiecare ascultă numai ce înțelege ce au înțeles preoții și ce au înțeles oamenii simpli, dar cu inima curată. Cei din s-au umplut de ură și de duhul uciderii, iar ceilalți, oamenii simpli, au primit credința, care le-a adus mântuirea. Și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. De atunci încoace mereu se adaugă la numărul credincioșilor. Aici e taina. Unde este viață, este înmulțire și creștere. Toate opreliștile care se pun sunt biruite de puterea vieții. Dacă atunci, în primele zile de la coborârea Duhului Sfânt, s-au adăugat Bisericii lui Hristos 5.000 de bărbați, femei au fost și mai multe, căci în adunările creștine, de obicei, sunt mai multe femei decât bărbați. Mare este puterea harului lui Dumnezeu venit prin Domnul Iisus Hristos. Rodul și al învierii Mântuitorului nostru s-a văzut în belșugat. Încă de la început, slavă lui în veci. Versetul 5 A doua zi, mai marii norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim. Un proverb cretan glăsuiește astfel. La o casă îmbătrânește mai întâi gardul, iar la om capul. Printre mai marii norodului erau bătrânii și cărturarii. Aceștia se împotriveau cu cea mai mare râvnă față de adevărul spus de apostoli. Pomul bătrân nu se poate îndoi. Pentru a putea intra în împărăția adevărului și a vieții, trebuie să ne facem copii, adică să ne naștem din nou. Această adunare a conducătorilor religioși ai evreilor se numea Sinedriu, Forul Suprem de Conducere și Judecată, format din 70 de membri și un președinte în persoana marelui preot. În timpul acela majoritatea din Sinedriu aparținea partidei saducheilor pentru că ei susțineau interesele marelui preot, care era saducheu. Erau în Sinedriu și farisei. Cărturarii erau oameni învățați care știau să explice scriptura și tradiția. S-au adunat împreună la Ierusalim. S-au adunat din pricina lui Iisus, dar nu pentru Iisus, pentru felul lui de a fi. Câte adunări se fac și astăzi în felul acesta? Când te aduni într-un loc, pentru ce te aduni? Să aperi felul lui Isus de a fi sau să-L osândești? Nu este de ajuns să te adun la Ierusalim, adică în numele lui Dumnezeu, ci să fii pentru Dumnezeu. Aceasta este important. Versetul 6 Cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Iată un consiliu religios strâns în cea mai mare grabă ca să judece niște oameni care au săvârșit o minune în numele lui Iisus Hristos. Nu s-a supărat nici Pilat, nici dregătorii de atunci ai vremii că în templu aveau loc minuni. Se supărau însă căpeteniile religioase. Aceste căpetenii s-au supărat și s-au strâns ca să judece această faptă. Așa a fost totdeauna, așa este și astăzi. Căpeteniile religioase se supără mai întâi de faptul că se petrece minunea întoarcerii unui păcătos la Domnul Isus, că în viața lui se petrece o schimbare. Și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Nici o excepție, toți, dureroasă constatare, Niciun un preot și niciun mare preot nu sunt alături de Isus. Cine erau acești mari preoți? După cum spune istoria, Ana, fiul lui Set, a ajuns mare preot pe când era guvernator al Siriei, Curinius, la anul 6 după Hristos și a păstrat această funcție 9 ani. Dar chiar și după înlăturarea lui din funcție, a continuat să aibă o mare influență în Sinedriu. Cinci din copiii lui, un nepot și un ginere, CaiaFA, au ocupat pe rând funcția de mari preoți. Deci, timp de jumătate de viac, autoritatea supremă de la templu o avea familia lui Ana. Caiafa a ajuns mare preot în timpul cât era guvernator în Iudeea, Valerius Gratus, în anul 18 după Cristos și a rămas în această slujbă 18 ani, dintre care 10 ani în vremea guvernării lui Pilat. A fost înlăturat din slujbă de către Vitelius cu ocazia exilării lui Pilat în anul 36 după Cristos. În locul lui a venit Ionatan, alt fiu al lui Ana. Despre Ioan și Alexandru nu cunoaștem nimic decât că au fost și ei mari preoți. Ana și Caiafa au luat parte la procesul Domnului Isus și înțelegem iritarea lor împotriva celor doi apostoli care propovăduiau învierea lui Hristos din morți pe care ei l-au dat să fie răstignit. Citind încă o dată versetul despre acești mari preoți și despre toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți, înțelegem marele adevăr că nici funcția nobilă pe care o ai și nici numele frumos pe care îl porți nu te apropie de Isus dacă nu te pocăiești cu adevărat. Am ascultat astăzi meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4. Să recitim versetele asupra cărora am meditat.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 Ceputul și sfârșitul Și nu vei rătăci pe cale Alfa și o megantoate, toate Fie Dumnezeu Cuvântul lui mereu Și vei birui în viață Orice-n și greu Cuvântul lui de plin să-ți fie Și mângâiere Și nu vei fi lipsit vreodată De har, lumină și putere Alfa și omega toate Cuvântul lui mereu Și vei în viață Orice împotriviri și greu Ca Dumnezeu a tot stă și-apoi pământul. Atunci vei fi ceresc în toate și îți vei ține legământul. Alfa și omega toate, fie Dumnezeu și cuvântul lui mereu și vei i în viață orice împotrivir și greu. Știgul cel de-acum al vieții e moartea zilnică a firii. Așa vei alerga înainte pe treptele de săvârșit. Fa și o megantoate fie Dumnezeu și cuvântul Lui mere Și vei birui în viață orice împotriviri și greu. de de adevărul, ce ți-a sfințit a chemare, ca să slujești la proslăvirea lui Dumnezeu cel Sfânt și Mare. Alfa și o toate, fie Dumnezeu și cuvântul lui mereu. Și vei biru în viață, orice potri, great